Povestea vieții mele, pista 25 Lui Nando îi plăcea să vadă că arătoare care interes pentru îndeletnicirile lui militare. Mă îndemna să merg din când în când la cazarma lui și mă poftea să-l însoțesc în multe marșuri. Când am căsătorit, el servea regimentul vânătorilor de munte de la Sinaia și îl vedea mai ales în acea uniformă ca feniu închis, căci era uniforma pe care o purtase la cununia noastră. Mai târziu, când a fost avansat colonel, i s-a dat comanda regimentului de cavalerie 4 roșiori, la care unchiul, într-o clipă de slăbiciune, mă numise șef onorific. Din partea austerului, regenumirea mea fusese o nemaipomenită concesie, dar, precum am mai spus, erau ceasuri în care dragostea lui pentru mine precumpănea. Aceasta fusese o mare întâmplare în tânăra mea viață și se ivise în toamna anului 1897, când și fratele meu Alfred și vărul meu Boris veniseră să ne vadă. Numirea mea fu primită cu nespus entuziasm de către ofițeri și subofițeri. Se dădură nesfârșite sărbări și ziua când am primi, întâia oară regimentul a fost pentru mine o zi de mândrie, iar de atunci înainte se făuri o legătură puternică și trainică între mine și scumpul meu patru roșiori. Pe acea vreme, cavaleria noastră purtat unici roșii cu trese negre și nasturi de aur, cu pantaloni albi în zile de gală și negri în zile obișnuite. Bineînțeles, îmi făcut și eu o uniformă și la fiecare paradă călărea mândră în fruntea regimentului meu. Ar fi fost greu de spus cine simțea mai mare bucurie, soldații mei sau eu. Pentru mine de bună seamă, pantalonii erau înlocuiți, cum se cuvenea, prin foi albe și negre, dar una din glumele preferate ale unchiului era să mă întrebe, ce pantaloni ai azi, albi sau negri? Unchiul avea puține glume și le repeta mereu. În dosul palatului nostru de la Cotroceni era un mare câmp de exerciții militare care era când plin de noroi, când plin de praf sau tare ca piatra, dar niciodată nu lipsea când manevra regimentul meu. Nici o vreme cât era de rea nu m-ar fi putut ține acasă. Câmpia de la Cotroceni, cu toate că nu mai frumoasă nu era, a fost timp de 20 de ani locul unde mă dedam la sporturi. Soldații totdeauna pândeau să mă vadă venind și de câte ori treceam în galop în fața lor, eram întâmpinată cu urale zgomotoase. Simțeam atunci un fel de beție amețitoare, care e greu de lămuri celor ce n-au simțit-o. Trecea de la mine la dânsii o scânteie de adâncă înțelegere și de simpatie, ca un fel de electricitate de care ne dam seama și unii și alții cu un fel de ascuțită pătrundere. Era viață, era nădejde, era o lume întreagă de puternică încredere în viitor. Printre soldații noștri mă simțeam pe deplin acasă la mine. Mă umpla de fericire ideea că pentru ei era binevenită, fără nicio condiție, fără nicio socoteală. Neamurile noastre diferite nu ne despărțeau, nimic nu ne stânjenea buna învoire, nu eram cântărită pe încercate, eram ceva al lor și când trimiteau salutul, o făceau cu deplină încredere. Poate că nu s-ar cădea să spun tocmai eu aceasta, dar simt că îmi fac datoria față de neclintita lealitate ce mi-au arătat-o întotdeauna. Ei alcătuiau o închegare de puteri pe care mă puteam vizui. Erau credincioși, plini de închinare și de devotament. Mă admirau pentru îndrăzneala mea fără să seamăn în eram încălare, pentru neoboseala și curajul meu, și totodată simțeau în mine acea deplină și neînfricoșată credincioșie care deosebește firea mea. Eram fericiți când eram la oaltă, la ei găseam o închinare și o slăvire spontană pe care nu afla mai Eram prințesa lor, felul meu de-a fi era pentru ei fără cusuri și toate privilegiile mele erau primite fără vorbă. Lor nu le păsa dacă drepturile ce mi le luam erau după toate regulile sau după datină. Mie armata îmi părea o familie mare și devoltată, în care eram un membru binevenit și cinstit ca niciunul altul. Neînvățată cu obiceiurile unei țări de curând întocmite, suferam în taină de lipsa unei supuneri spontane față de persoana mea regală pe care nu întâlneam nicăieri în România. Firea neîngăduitoare și pornită pe cenzurare și pe critică ce întâmpinam aici era pentru mine ceva nou, mă îngheța și nu puteam pricepe. Educația mea și convingerile mele fusese la atât de regale, într-o atmosferă așa de netăgăduit regală și ea, încât nu îmi trecea prin gând că o țară nouă trebuia câștigată treptat, prin grea străduință și multe renunțări. Credeam că voi fi dintr-un început binevenită, confuseseam în Anglia și în Germania, unde nimeni nu se îndoise vreodată de drepturile noastre și nici nu eram obișnuită cu firea latinului, plină de ironie și de scepticism. Naivitatea mea anglosaxonă nu era arma cu care o puteam ușor înfrunta. Îmi izbea toate credințele, îmi zdruncina încrederea în statornicia a tuturor lucrurilor și adesea mă făcea să mă simt o mică nechemată ce tremura de frică. Dar nu în armată ieșea la iveală firea latinului. Aici fiecare om mă saluta cum își saluta steagul. Între soldații mei mă pădea o simțire plină de căldură. Eram la mine acasă și ce-ar putea spune un om mai mult... În fiecare dimineață, când se ducea spre câmpul de exerciții, regimentul meu trebuia să treacă prin fața cotrocenilor, căci după vreo trei ani părăsisem palatul din oraș și ne stabilisim în propriul nostru cămin la cotroceni, în marginea orașului. Palatul era înconjurat de o mare grădină, aproape un parc și tot regimentul trebuia să treacă de-a lungul lui, până să ajungă la câmpia învecinată. Auzea întropăitul picioarelor, uruitul tunurilor și tropotul copitelor. Ca să știu că întreceau în marș orii mei, muzica intona un vals care era semnalul lor, o chemare către mine și atunci mă repezeam în vârful unui delușor de pe care se vedea șoseaua și astfel aveam în fiecare zi o mică defilare numai pentru mine, mai ales primăvara când luam dejunul de dimineață în grădină și mă aflam astfel în apropiere la auzirea semnalului. N-am doar înduise ca în timpul cât comanda regimentul meu de roșiori să iau parte de trei ori pe săptămână la lecțiile de călărie ale ofițerilor în vastul lor Cu toate că nu prea aveam nevoie de școală de călărie, disciplina lor mi era de folos și lecțiile îmi făceau o nespusă plăcere. Muzica nu înceta de a cânta. Eram, Eram o școlăriță harnică, cu toate că mai bună călăreață în câmp deschis decât în maneși. Apoi încurcam uneori dreapta cu stânga, ceea ce mă smerea mult. Ce-mi plăcea mai cuosebire era săritul barierelor la sfârșitul lecțiilor, în sunetul acelui vals pe care îl cânta muzica de câte ori trecea de-a lungul grădinii noastre. Nu fără o simțire de duioasă emoție privesc îndărât la toate acestea. Pare un lucru atât de mic și de neînsemnat când îl povestesc, dar mă pătrunde și acum acel freamăt fericit plin de însufețire pe care îl simțeam când se deschideau larg ușile manejului după ce gonise în călare pe drumul dintre cazamă și cotroceni. Ofițerii se înșirau toți drepți și salutau. Galul meu era de obicei într-o stare de neast împărți și într-un timp mă însoțea un ternăv enorm și foarte pitoresc de culoarea nisipului, care mă aștepta afară, iar când se sfârșea lecția, mă ducea foarte solemn până acasă. Îmi dau seama că eram tânără și neroadă și mai târziu aflai că mulți mă socoteau ușuratică. Dar la mine nu era nimic alt decât avânt tineresc, care mă lipsea fără voie pe toți, precum și un splendid dar, de a găsi plăcere în cele mai mici lucruri. Nu pot decât să plâng pe cei ce priveau toate cu dezaprobare, asemenea oamenilor suferind de gălbinare, care văd toate într-o lumină nefirească din pricina bolilor. Paguba lor, nu a mea. Toate astea arată că pe vremea aceea nu eram intelectuală, poate că nici azi nu sunt. Dar cu timpul am ajuns într-o câtva un om care gândește. Era așadar oarecum firesc ca auntii să cam disprețuiască pe năbădăia sa nepoată, ale cărei plăceri erau atât de lipsite de poezie. Nu mi le lua în lume de rău, dar nu putea să mă înțeleagă gusturile copilărești. S-a mi se îngăduie să aduc drept scuză că nu ieșisem niciodată în lume înainte de a ajunge mamă de familie. Așadar era în mine o flacără de viață îndoit de mare care trebuia potolită cu încetul. Aceasta n-ar fi povestirea adevărată a vieții mele, dacă nu m-aș opri o clipă ca să descriu acei ani cam zburdalnici, însă foarte plăcuți, la care mă uit înapoi fără un pic de remușcare. Eram cu totul necoaptă, încă nevinovată și încrezătoare, cum ar dori mult să fie. În nimic nu vedeam răul și nici nu mă închipuiam că alții îl văd. Acest răstim de beție a vieții atinse punctul cel mai înalt, în iarna și primăvara anului 1894, când veni să mă vadă împreună cu soțul ei, Daki, care era pe atunci mare să de hese. Erni știa să fie cel mai vesel tovarăș din lume. De fapt, era plin de o vioiciune aproape înfrigurată, în el parcă fierbea ceva. Era fără astâmpări și într-o veșnică încordare sufletească. Avea un temperament artistic în gradul cel mai înalt. Se bucura de orice și știa să născocească cu iscusință tot felul de petreceri. Aceasta era prima venire a lui Dăchi în România, după căsătoria ei, și fericirea noastră de a fi la oaltă și de a împărți iarăși toate împreună nu cunoștea margini. Desigur, eram privite ca două tinere femei prea zvăpăiate și, fără îndoială, eram sever criticate de către cei mai înțelepți și mai așezați decât noi. Pentru noi însă a fost un răstim de strălucită bucurie pe care nu o putea turbura dezaprobarea celorlalți. Tinerețea e înzestrată cu o splendidă îndrăzneală care în felul ei e ceva neprețuit. Stabilele și interdicțiile nu izbutesc decât să întățească dorința de a le înfrânge, de a le doborâ și de a câștiga partida. Îmi dau seama și azi că toate perioadele vieții sunt necesare pentru a făuri un caracter și o personalitate. Bucuria e tot atât de folositoare ca durerea, dar la început ar trebui să fie bucuria mai mare decât durerea și cei a căror viață e un lucru al trecutului, ar trebui să-și amintească acest adevăr, să le pară bine când sunt fericiți tinerii, chiar dacă se lasă cam prea nebunește în voia veseliei lor. Caracterul ca toate lucrurile trebuie să se dezvolte treptat. Ar fi de prisos să ne închipuim că învățăturile căpătate de la alții ar putea să ajute să întârzie sau să grăbească această dezvoltare. În cazul cel mai bun, ele pot pune o frână în ceasurile de primejdie. Tinereții îi da să pășească pe margini de prăpastie, să de vârful degetelor, să cunoască ispita, ba chiar să cadă trânsa, pentru ca la sfârșit să învețe să Era timpul amețitor, în care plăcerea e mai presus de orice, trebuie și el trăit. Vie ca o furtună de primăvară înainte să se poată statornicii în liniștea verii. Așadar, în pofida încruntărilor și a mustrărilor, în pofida dezaprobărilor și chiar a interdicțiilor, Tinerețea noastră a trebuit să-și croiască drumul. Bucureștiul pe vremea aceea era un oraș vesel. Lumea părea a fi bogată și erau unele saloane în care aveam voie să dansăm. Fusese alese de unchiul cu multă grijă. N-am fi răsnit niciodată să primim o invitație fără consimțământul lui. Lucru ciudat, nu ne era îngăduit să mergem la legațiunile străine. Tocmai mai târziu dobândirăm această concesiune. Se adună în jurul nostru un grup plăcut de cunoștințe în acea iarnă și mi se dădu voie chiar să am câteva prietene. Având în gaz de la noi lume care avea nevoie de petreceri, ni s-au permis unele libertăți de la care până atunci pusesem opriți. Afară de aceasta se știe că bucuriile împărțite sunt mult mai mari. A avea pe dăchi ca tovarășe era o fericire aproape covârșitoare. Și unea și altea ne plăcea dansul așa încât petrecurăm o iarnă veselă. Erni găsea plăcere în toate ca și în noi și vioiciunea lui fiind molipsitoare făcut lui Nando mult bine. Soțul meu în tinerețe era prea plin de griji spre a putea petrece cu adevărat și din această pricină se părea că e într-o necontenită protestare pe care încercam din răzputeri să o învingem. Adevărul e că prea se temea de unchiul și că fica se audă audă vetoul nu părăsea nicio clipă. Așadar nu se putea bucura niciodată pe deplin de o petrecere. Ernie însă îl ajuta adesea să-și învingă în născuta sfiiciune. Tânărul cumnat spulberă îndoielile lui Nando cu marea lui siguranță de sine. Întâmplarea cea mai de seamă pentru noi în cursul acelui timp a fost un bal costumat pe care l-am dat la cotroceni. Dacă și cu mine, apărurăm amândouă în costumul de prenses Luan Ten, eroina uneia din dramele lui Rostan, a cărui faimă se răspândise pe acea vreme din pricina personificării ei de către Sarah Bernard. Lucru ciudat, în amândouă același costum, cu toate că ținuse în secretul una față de alta. Cu singura deosebire, ei era alb, cu doi mari crini de perle, care acoperau urechile, pe când al meu era făcut, dintr-o țesătură din India, neagră cu flor de aur și, în loc de crini, purtam trandafiri roșii. Dobândirăm un succes nemărginit, dar rochile lungi și strâmte, neîngăduindu-ne să dansăm, ne schimbar în costumul înaintea cotilionului și apărurăm în costum de soare și de lună, dăche fiind luna și eu soarele. Bătrânul rege și regina Elisabeta cinsteau de obicei balurile noastre cu prezența lor și a care știa să petreacă cu adevărată însuflețire, veni până și ea, costumată în dante, într-o lungă mantie de postav roșu. Era o minunată personificare a poetului etern și a avut mult succes. Își luase rolul în serios, nu se mulțumea să fie îmbrăcată ca Dante, ci se mișca și pășea parcă ar fi fost a ei bea poetul reînviat. Izbuti să facă aceasta în mod minunat, dar stânjenea întrucâtva pe tinerii dansatori, care nu prea știau cum să se poarte cu o ființă atât de impunătoare. Unchiul, bineînțeles, nu putu să apară costumat, dar ne făcu o nemaipomenită concesie, venind într-o uniformă de călăraș pe care nu o pusese din tinerețe. Unchiul nu era dintre cei regi care își schimbă mereu uniforma. An de rândul îl vedeai în nearătoasa uniformă de general de infanterie, negru, roșu și aur, pe care în zilele de o mare sărbătoare o înviora cu panglica roșie a crucii României, cu niște epoleți greoi și nedecorativi, și cu o albă prinsă în fața chipiului galonat. Chipiul unchiului nu suferise vreo schimbare în decursul anilor. Unii ofițeri mai eleganți își lărgiseră treptat fundul chipiului, când al regelui Carol păstrase de-a lungul anilor prima lui formă, cam asemănătoare cu a unei cești de ceai. Aceasta îl deosebea de ceilalți generali, precum și încălțămintea groasă și cu vârfurile pătrate. Unchiul nu râvnea la eleganță, însă toate în costumul lui erau așezate și într-o câtva solemne. Nimic nu părea că vrea să bată la ochi. Ceea ce făcea dintr o figură impunătoare era neasemănata și liniștita lui demnitate, iar ochii lui pătrunzători și atotvăzători puneau la locul lor și pe cei mai zvăpăiați. Faptul că austerul rege își pusese uniforma de cavalerie la balul costumat al nepoatei lui, întări legenda că puteam să fac din el tot ce voiam. Poate că erau clipe în care severitatea e neînduplecată se topea într-o câtva față de învăpăierea mea, dar acele clipe erau rare și la mari intervale. Simțeam totuși că erau ceasuri în care ce era mai uman din trânsul găsea o plăcere să se lase mlădiat de vioițiunea mea. Desigur eram în caminul lui bine disciplinat, un membru cam îndărătnic și nesupus. Ghicea însă în mine o sinceritate sănătoasă cam neașteptată pe care nu era obișnuit să o găsească în lui și care plăcea în mod instinctiv firii lui leale. Răspundeam fără înconjuri, da, da sau nu, nu. Unchiul era diplomat, însă nici iret, nici viclean. Era aspru și sincer. Voința lui și a mea se ciocneau, dar simțeam unul pentru altul un respect instinctiv, întemeiat pe un simț născut al adevărului. Mă socotea cam superficială, cu oarecare dreptate, iar eu în nerăbdarea mea tinerească, Găseam că prea lua în serios toate lucrurile și pe sine însuși. Ca să vorbesc deschis, adesea mă plictisea, dar cu toate astea eram legați de o dragoste adevărată. În acea seară de neuitat, unchiul mă întâmpină cu vorbele, astăzi ai pantaloni albi, iar la princesa Swampton îl îmbrățișe. Balul a avut mare succes, erau multe costume frumoase din care mi-amintesc mai cu deosebire de Alexandra Cantacuzino, mai târziu ca în costum de valkirie și de radu Văcărescu în costumul lui Mura, în uniformă albă cu aur din timpul imperiului. Era foarte frumos și fum mult admirat. Pe acea vreme, balurile la curte erau sărbări oficiale, mamele veneau cu fiicele lor și fiecare își dea multă osteneală să fie deosebit de gătită chiar și doamnele bătrâne, iar miniștrii care trebuiau să fie invitați, veniră și ei în fracuri colorate. Parcă vă și acum pe grăsuliul general Manu, pe Petre Carp, pe Tacheonescu, pe Marghiloman, până, a... până și aceste însemnate personalități împărtășeau starea sufletească din acea seară și fiecare părea că petrece de minune. Numai bătrânul lascărcat argiu, căci după câte mi-amintesc erau la putere conservatorii, venise cu nearătosul lui frac negru. Persoanele mai cu greutate, bineînțeles, nu stătură târziu și încetul cu încetul scăzu în bulzeala, astfel că putură dansea până nedurură picioarele. Tache Ionescu, 1858-1922, om politic, lider al Partidului Conservator Democrat, de mai multe ori ministru și prim-ministru. Adept al intrării României alături de Antantă în primul război mondial. Ca ministru de externe 1920-1921, a fost unul din inițiatorii și creatorii micii înțelegeri. Alexandru Marghiloman 1854-1925, om politic-conservator junimist, cunoscut pentru atitudinea sa filogermană. Este președintele Consiliului de Ministrii martie-octombrie 1918 Guvernul său semnează tratatul de la București, 28 aprilie 7 mai 1918. Dăchi era atât de fericită la noi încât își prelungi șederea până în primăvară. Era o călăreață tot atât de pătimașe ca și mine, încălecam aproape în fiecare zi. Toate trebuia împărțite pe cât se putea, cu prietenii noștri și, în deosebi, cu neprețuitul meu regiment patru roșiori, ai cărui ofițeri ajunseră toți sclavii noștri devotați. Noi, surorile, ne dădeam cu totul îmbătătoarei bucurii de a fi împreună și în fiecare zi scorneam câte ceva nou. Găteala a juca și ea un mare rol în viața noastră. Ne plăcea să fim cât se putea de elegante. Adesea ne îmbrăcam la fel și ne îngăduiam oarecare excentricitate în toalete. Plăcerile noastre erau destul de nevinovate, dar fiind amândouă camarătoase, ne expuneam adesea la nemiloase critici. Având o statură frumoasă și mijlocul subțirel, ne făcură în bună oară costume de călărie, dintr-o bucată și așa de strâmte, încât parcă ar fi fost lipite de trup. Le purtam cu o cingătoare de piele în jurul taliei. În zilele călduroase purtam aceste amazoane de dril alb, până și cizmele erau albe. Era, desigur un costum foarte elegant. Pe acele vremuri, dinaintea automobilelor, marele șic era să mergi cu trăsura la șosea, Plimbarea obișnuită a elitei bucureștene. Multe echipaje erau luxoase și aveau cai frumoși. Spre seară toate doamnele elegante se plimbau de sus în jos, pe lunga alee cu ultimele toalete aduse din Paris, care pe vremea aceea erau foarte arătoase și cu pălării exagerat de încărcate. Obiceiul era să străbați, lungimea șoselei în pasă repede, uneori adevărat vigilios, căci mai toți cai erau trotări ruși, negri ca și cu cozi lungi. Numai câțiva blazați făceau excepție, cum erau bunăoară vernești. Adoptaseră echipaje mai occidentale cu cai, ce mergeau un trap obișnuit. Întoarcerea însă se făcea la pas ca să răsufle caii și ca să poată doamnele să-și treacă în revistă frumoasele toalete. și cu mine adesea făceam parte din această defilare campenselate și ne găteam potrivit cu împrejurarea, având grijă ca rochile noastre, mantalele și umbrelele, se alcătuiască împreună o plăcută armonie. Mi-aduc aminte de niște pălării de fătru negru în formă de barcă ce ne plăceau cu deosebire, cu o pană lungă neagră și alta albă. Le numeam pălăriile împărătesei Eugenie, ne prindeau foarte bine și dădeau mai mult farmec mișcării noastre când salutam, deoarece toată lumea ne saluta, trebuia necontenit să răspundem. Cunoșteam fiecare cal din București și numele a multor chipuri pe care nu le cunoșteam Rebotezase în cunoștințe de la șosea. Unele, mi se pare, nu erau tocmai cum se cade, dar nu aveam de unde să știm aceasta. Rochile lor erau cu atât mai elegante și, fiindcă toată lumea ne saluta, aceste doamne vopsite ne salutau și ele. În ziua de azi, obiceiul de a se farda s-a răspândit peste tot, rochile sunt mult mai simple și seamănă unele cu altele, astfel încât demimondenele, pe atunci atât de bătătoare la ochi, aproape au dispărut. Dar în 1897-1898 aceste frumuseți profesionale Era o trăsătură caracteristică a orientalului nostru Boadă-Bulonchi Nando și cu Erni mergeau și ei adesea la șosea Când se întâlneau, trăsurile noastre, soții noștri ne salutau cu multă curtenie Iar noi răspundeam grațios cum se cuvine Bineînțeles, plăcerea noastră era să avem echipajul cel mai șic ce se putea Victoria noastră avea înfățișarea cea mai la modă, caii erau lustruiți, hamurile elegante, dar trăsura prințului ne întrecea cu ceva. Lângă vizitiu stau un șaseur, în livrea verde cu argint, având la bicon pe lungi ce flutura un vânt, pe când noi nu ne puteam îndri decât cu un lacheu. Cu porniri zburdanice, cum eram în acel timp de nebuni, când adins ne exageram năzbâtile, începurăm să stăruim pe lângă Nando, rugându-l să ne lase să luăm pe capră pe șasărul lui. Nando, care ținea mult la etichetă și la prerogative și era adânc pătruns de o solidă credință teotonă, despre superioritatea bărbaților asupra femeilor respinse cu indignare această cerere, afirmând că numai membrii masculini ai familiei legale aveau dreptul la acel șasăr. Dar e cu mult mai elegant stăluirăm noi. De ce să fie trăsura ta mai arătoasă decât a noastră? N-are niciun caz ca noi să avem numai un lacheu. Voi aveți toaletele," răspunse necărgiți soțul meu. Așadar, lăsați lui cezar." Dar tocmai asta n-aveam noi de gând să facem și aici am despus o poveste care ar fi păcat să nu o dau un vileanc. Avea și uncul lui, Era mai mic și mai puțin arătos decât șasorul elegant și fălos, Împodobit cu pene al lui Nando, dar totuși era un șaseur, ba chiar fiind șaseurul regelui, purtea probabil mai multe trese de argint decât al prințului. Regele se plimba și el câteodată la șosea. Printre prietenii noștri mai deosebiți și devotați se afla un tânăr ofițer, gata la toate năzbâtile, neștiind ce e teama, plin de haz și de născociri cu toate că era o gravă încălcare a regulilor militare și că îl puneam în primejdia unei grabnice pedepse noi cele două surori nebunatice îl conviserăm într-o zi pe neechipzuitul tânăr să-și scoată uniforma și să îmbrace livrea a șaseorului de care făcu să nu prea știu cum Ernie era și el în complot și rolul lui era să obțină de la Nando să plece la plimbare înaintea noastră așa încât ei să se întoarcă de la șosea, tocmai în timpul când noi aveam să ajungem acolo tot succesul înșghebării a târnat de întâlnirea noastră față în față. Se nimse nimerise că prietenul nostru avea aceeași statură ca șasorul unchiului și cu toate că la obraz nu se însă având curea sub bărbie și fiind încoronat cu strălucita fluturare a penelor în jurul capului, chipul lui nu mai avea mare însemnătate. Afară de aceasta, dacă și cu mine ne îmbrăcasem în chipul cel mai bătător la ochi, ca să atragem luarea aminte a tuturor mai degrabă asupra noastră decât asupra caprei trăsurii. Totuși nu pornirem de acasă fără o neplăcută simțire de vinovăție. Pe față cu un zâmbet neclintit și cu pălăriile împărătese eugenii, făcându-și datoria din răsputeri, străbătură în calea victorii, trecând înaintea lui capșa, înaintea palatului, până la șosea, cu penele șaseorului nostru supărător de bătătoare la ochi cu inima bătândă zăriră în sfârșit șasorul rival, înaintând spre noi cu penele fluturând vesel ca niște aripi bătute de vânt. Apoi veni clipa chinuitor de înfigurată când se întâlniră trăsurile noastre. N-am dorit ridica mâna la chipiu ca să salute pe rege. Avea un anumit chip de a saluta, pe care îl rezerva numai pentru suveranul țării. Era un gest plin de un șic deosebit, vechiul șic de la Poțdam, însoțit de o oarecare țeapă în întorsătura a gâtului. Găci cine altul decât regele cu nu întrăsură în dărătura acelei privilegiate livrele. Cât voi trăi, nu voi uita nici privirea indignată, nici mișcarea tăiată scurt, cu care își lăsă în mâna în jos, când odată își dădu seama că nu pe unchiul îl saluta și că cele două nebunate sururi, ne socotiseră în așa grad protocolul, însușindu-și un privilegiu la care nu aveau dreptul. Ernii petrecu câteva clipe anevoioase, împăcând pe mânii cumnat, și îl convinse în mod isteț că nimic nu putea pedepsi mai bine pe cele două vinovate decât să treacă absolut cu vederea clima lor. Nando păstră eroică această aparență până merselăm la culcare. Își poate ușor închipui cineva, ce ceartă a trebuit să înghit eu atunci. Cearta însă am uitat-o și gluma era vrednică să riscăm ceva pentru ea. Nu prea am vine să cred că unchiul n-a aflat niciodată această năzbătie, dar se prefăcu că nu știe nimic, și era singurul lucru ce putea face. Dacă ar fi pedepsit pe vinovat, bietul ofițer, prietenul nostru, s-ar fi găsit într-o mare încurcătură și mă tem că celor două nebunatice surori le-ar fi trecut pofta de râs. Dacă și cu mine găseam de asemenea o mare plăcere în descoperirea colțurilor pitorești ale Bucureștilor, părți vechi ale orașului, departe de străzile umblate de lumea la modă. Ne plimbam prin ulițele cu mici dughene nemai văzute, în care găseam tot soiul de lucruri ciudate de piele, de lemn, de metal și oale lucrate după obiceiul pământului. Uneori veneam acasă cu trăsura plină până sus, cu aceste stranii cumpărături, la care servitorii strâmbau din nas. Acum, când aveam și pe dăchii, puteam să mulțumesc dorința înnăbușită de a cunoaște România mai de aproape, în latura prin care se deosebește mai mult de țările occidentale cu care eram obișnuită. Ea găsea între acestea aceleași interes ca și mine. Așadar, toate îmi păreau vrednice de luare aminte. În unele colțuri ascunse, dădurăm peste niște căsuțe, cum nu mai văzusem, cu acoperiș de șindrilă, încărcat cu mari bucăți de mușchi. Găsire în grădini vechi, aproape părăsite, pe la răspântii singuratice, pietruite, îngrozitor cu bolovani. Dar durăm peste niște bisericuțe de o arhitectură rară, înconjurate de câte un cimitir părăduit, împrejmuit cu ziduri dărăpânate, dar mai presus decât orice, ne plăceau bătrânele cruci de piatră pe care le întâlnea așa, neașteptat, la câte o cotitură a drumului. Cu deosebire ne atrăgeau sălașurile de țigani pe care le găseam mai ales prin împrejurimile orașului. Ne dădeam jos din trăsură și pătrundeam fără teamă printre corturi, săream peste grămezi de nemaipomenite zdrânțe, uitându-ne împrejur, pătrunse de interes, dar nu fără tremuri. Într-o clipă eram înconjurate și îmbulzite de oameni roși, ce stăluiau cu glasuri zgomotoase să-i miluim cu ceva. și în pielea goală, cu palma întinsă, se milorgeau să le dă în gologani, repetând fără încetare același strigăt. Cinci parale cu coniță, pe când fete de o frumusețe obraznică, abia acoperite cu zdrențe murdare, odată strălucitoare, dar acum ieșite la soare, râdeau la noi cu mâinile în șolduri, descoperind șiruri de dinți albi, pe care i-ar fi pismuit oricine. Amețite, zăpăcite, pe jumătate atrase, pe jumătate respinse, parcă nu ne ajungeau ochii ca să prindem cu privirea atât pitoresc. Dar cine încânta mai mult erau bătrânele zgripțuraice. Fiecare în parte era întruparea vreunei vrăjitoare din basmele copilăriei noastre, erau arătări cunoscute din poveștile pe care le iubisem și de care tremurasem. Gemuite lângă vreun misterios a un negru sau un picioare, nemișcate la ușa a cortului sau rezemate în băț, privind cu ochii stinși, cine știe ce vedenii de-ale lor, sau înaintând spre noi, cu fața încrețită, cu părul încălcit, strâmbe, erau parcă prea săvârșite pentru a fi aieva. De la brâulat, în de mai multe ori în jurul mijlocului, atârna ghiocul cu care ghiceau, iar în mâna lor tremurătoare țineau ades niște cărți soioase, fantastice figuri. Nu ne puteam smulge privirea de la ele, dar fiecare era o vrăjitoare și faptul că nu pricepeam ce mormăiau le făcea și mai misterioase. Zgomot în vâlmânșală, câine mâncați ce se furieșeau de colo-colo, măgari îmbâxiți de praf, cai și chiop și numai oase, Biete ființe hămesite, blânde și îndelungă, răbdătoare ca dintr-un visurit, Despre care aproape îți venea să nădăjduiești că nu erau aievea. Iar pășin ca stăpâni, în toată această învălmășală, bărbați oacheși, fioroși Ce loveau în dreapta și în stânga cu bățul ca să pună ceva rânduială prin tribul lor De câte ori mă gândesc la țigani, îmi răsar înainte sute de mâini întinse Mâini oacheșe, subțiri la încheieturi, la comeca de maimuță care mă atingeau din toate părțile, o adevărată pădure de mâini și peste tot acel strigăt tânguitor al copiilor. Cinci parale cu coniță, cinci parale, cinci parale. Ființe ca acestea nu mai văzusem niciodată, nici în Anglia, nici în Germania. Cu toate că pe acea vreme nu erau automobile, ieșeam adesea cu dăchi într-o trăsurică înaltă, Mânată de mine și înhămată cu doi sau patru cai ungurești, năbădăioși, pe drumuri îngrozitoare, ca să descoperim satele de prin prejurul Bucureștilor. De obicei sărăcăcioase și risipite, dar cu cât erau mai rău rânduite și mai părăsite, cu atât ne plăceau mai mult. Ne erau dragi căsuțele mici, cu acoperiș prea mare, acoperite cu frunze de porumb. Parcă aveau părul încălcit, parcă făceau și ele parte din basmele cu zâne ale copilăriei noastre. Te așteptai să vezi pe Hansel și Gretel, furișându-se spre coliba vrăjitoarei. Spre primăvară găseam uneori mănunchiuri de zarnacadele galbene, învoalate, merișori și zambile albastre prin curțile cu zăplazuri dărăpânate, sau colo câte un tufiș de piersici minunați în înflorirea lor. Din împrejmuirea cenușie și părăsită se desprindeau acele flori ca niște mici minuni. Primăvara e plină de ovraje fără seamăn și cu toate când, dată ce se topește zăpada, șoselele românești se prefac în râuri de noroi lichid, eu nu mă pot opri niciodată de a merge cu trăsura sau călare la țară ca să pândesc cum fie ce floricică, își croiește pe rând vitejește drum prin acoperișul iernatic. Farmecul cel găseam în acele prin n-a fost trecător. În ziua de azi e pentru mine același ca în binecuvântata primăvară a lui 1897, când Dăche și cu mine porneam împreună în explorări. Când se sfârșia în timpul balurilor, excursiile călare fură una din petrecerile noastre de căpetenie. Erni plecase, dar Dăche mai rămăsese, neputând să se smulgă de lângă mine și din locurile pe care le îndrăgise. Acele excursii erau uneori rânduite de noi, alteori de către regimentul meu. Locul de întâlnire era sau la capătul șoselei sau în curtea palatului de la Cotroceni, după direcția în care aveam să mergem. Parcă aud și acum tropă nerăbdător al cailor sub ferestrele mele și simt încântătoarea însuflețire cu care mă avântam în șa și mă adunam în mână frâul, gata pentru orice strălucită întâmplare. Se trimitea înainte, fie dejunul, fie ceaiul, în vreo pădurice, unde ne întâlneam cu câțiva necălăreți veniți în trăsură. Puține doamne călăreau cu noi, dar Elena că era o călăreață voinică și putea să se țină de noi. De asemenea, Olga Catargi, o fată înaltă, subțire, cu nasul lung și Nelly Windham, fica cea mai mică a ministrului Angliei. Familia Windham era nespus de plăcută. Sir Hug un tipul britanic, cu pielița sănătos roșcată și cu mici favoriți, bine îngrijiți și tunș scurt. Avea râsul năbădăios și un nas cercetător, care părea că pornește neașteptat din mijlocul feței lui joviale. Lady Wyndham, bine îmbrăcată, înaltă și falnică, ceea ce nu o să aibă un simț ascuțit al umorului. Uneori chiar ne mustra pe sora mea și pe mine când îi se părea că făceam fără motiv... Lucruri nechipzuite Oficierul cu gradul cel mai înalt de sub ordinele lui Nando, în regimentul patru roșiori, era un oarecare colonel Bogdan. Nu și-ar fi putut cineva închipui, un cavaler mai optimist, mai hazliu și mai vesel. Vibra de o în sufletire și nimic nu-i putea strica cheful. El îmbrânzea într-o câtva severa disciplină a lui Nando. că și cu mine îl iubeam foarte mult... Era totdeauna sufletul plimbărilor noastre și se pricepea de minune la o rânduire a excursilor. Privea viața cu un zâmbet pe buze și, adevărat latin, avea o noțiune superficială despre moralitate. Doamnele jucau un mare rol în viața lui și uneori se alegea cu câte o încurcătură din picina asta. Mi-aduc aminte că, într-un rând, încercai în nevinovăția mea să-i fac morală. Își poate oricine închipui că nu dobândi niciun rezultat. Unul din prietenii mei cei mai buni era Maiorul Basarabescu. Era un om serios care nu semăna nici de cum cu superiorul său și a cărui carieră am urmărit-o pas cu pas. Suntem și azi prieteni și ne place să vorbim împreună de acele zile fără griji când viața se deschidea în fața noastră ca o frumoasă bătălie ce trebuia câștigată. N-am câștigat în toate, viața a fost haină față de Basarabescu, dar niciodată nu i-am pierdut urma. Revăd și alte echipuri. Maiorul Magheru, care avea un roib cu pas elegant, mult admirat de mine și care ajunse mai târziu adjunctului Nando. Capitanul Cociu, menajera regimentului, Jean Florescu, un minunat călăreț. George Dobescu Prodan, care era foarte tânăr și pe care îl poreclisem la Jean fil, Atât era de trandafiriu și de abla față și cu purtări de o deosebite, deosebită. Și zvăpăiatul de resel pe care îl întâlnesc și azi, din când în când. Aveam porecle pentru fiecare și acătuiam un grup de prieteni credincioși, fericiți și tineri. Un ofițer din regimentul meu, care avea mare admirație pentru sora mea, ne împodobea uneori șaua cu ghirlande de flori înainte de plecare. Aceasta ne mișca, însă totodată ne stânjenea, deoarece nu ni se părea sportiv să încareci pe oșa șa în cu flori. Dar era nevoie să primim acest omagiu prin de bune intenții, de care aveam și eu parte par ricoșe Uneori, vânătorile noastre luau forma de rally papers Iar galupul de la urmă, când încercam să prindem în vulpea, ne pricinuia o nespusă plăcere Adesea ne trimiteau dinainte lăutari țigani la locul de întâlnire a călăreților Ceea ce sporea atmosfera de sărbătoare Pe cel mai de seamă lăutar, din acea vreme îl chema Ciolac Era o adevărată personalitate în viața noastră și în a multor altora Făcea din vioara lui tot ce voia. Ciorac trăi încă multă vreme după război. Ultima oară când am auzit cântând, a fost la nunta uneia din ficele mele. Nando ne întotdeauna, dar mi se pare că nu petrecea ca și noi de bine la aceste excursii. Nu aproba goana noastră vijelioasă. Îi plăcea însă să fie la un loc cu ofițerii lui și eu, care eram un soi de stalmeister, mă îngrijeam să aibă un cal puternic și liniștit, care să nu-i strice cheful. Găsisem desăvârșirea căutată într-un cal numit Forward, pe care îl încălecă Nando, andea rândul, cu multă plăcere, pe când eu goneam în fruntea Cavalcadei pe năbădăiosul Zimber. Elena Odobescu avea un tată bătrân și plin de haz, colonelul Odobescu. Purta favoriți lungi, era grăsuliu și pătrat la statură. Avea o voce stăpânitoare, un râs ce izbucnea neașteptat și o mare dragoste pentru cai. Încă leca un roib cu ciudate pete albe pe picioare. Toate aceste amănunte pot părea fără însemnătate, însă dau mai multă vioiciune tabloului cel zugrăvesc. Mie una îmi place să știu ce înfățișare avea cu tare ființă, ce roche purta cu tare doamnă, ce flori erau pe masă, precum și orice alt amănunt care deosebește un om de altul. Mi-a trezit întotdeauna mult interes în viață, ce e frumos sau ciudat sau trist sau comic. Totul e o plăcere pentru ochi, deșteaptă luarea minte sau atinge inima. Om sau animal, floare sau peisaj, întâmplare sau senzație, râs sau plâns, toate au rostul lor în ochii celui ce trăiește adânc, cu toate însușirile lui sufletești. Omul care nu poate fi mișcat decât de întâmplări mari și disprețuiește ceea ce ne aduce viața zilnică, trăiește pe munchia din afară a vieții, nu chiar în inima ei. Cel puțin așa simt eu. Revind înapoi, mi se redeșteaptă în minte fie ce lucru. Nimic nu-i uitat, nici calul pătat cu alb al bătrânului Odobescu, nici apusurile de soare când ne întorceam acasă, nici diferitele echipuri ale tovarășilor mei de demult, astăzi încrețite și vârstate de trecerea anilor. Unele din ele au dispărut. Poate că am fost prea veselă, poate că am părut ușuratică, dar veselia mea nu m-a putut opri niciodată de a pătrunde în adâncul lucrurilor. Simțeam curentele ascunse ale vieții ce clocoteau în jurul meu. Toate se întipăreau în subconștientul meu și se prefăceau într-o comară de amintiri, gata să reînvie în orice clipă, proaspete și vii. Abia mai târziu, când începui să mă întrebuințe spana, îmi dădui seama ce dar neștiut de observație avusesem în tinerețe și cât de mare era belșugul de cunoștințe adunat de-a lungul anilor. Chiar anii ce păreau numai frivolitate și fierbere, fuseseră ani de învățătură, în care se făureau încet inima și sufletul. Nimic în viață nu e fără înțeles. Anii pârguiesc pe om, cum soarele pârguiește grâul. În tinerețe, nu-mi trecuse niciodată prin gând să încerc a scrie. Timp de mai mulți ani, mi-a fost cu neputință să mă iau în serios sau să mă închipui că aș putea fi vreodată destoinică în altceva decât în călărie. Și mulți ani mi-am închipuit că eram tot fetișcana neștiutoare care plecase de acasă la vârsta de 17 ani, cu puțină știință și niciun talent. Fiind obișnuită să ascult de mama și de concepția ei despre viață, legile făurite de ea erau într-o nediscutate de mine. Cu toate că mă luptam să-mi dobândesc libertate și un gradoare care de independență, simțeam că nu prea am însemnătate. Într-o zi îi spusei lui Auntie, nu mă pot obișnui să mă iau în serios. Ochii tragici ai bătrânei regine mă priviră cu o mirare din care nu lipsea mila. Tu nu te iei în serios? Tu, mama mai multor copii? Eu m-am luat în serios de la vârsta de trei ani. Mi-aduc aminte că mulți ani după aceasta steam într-o zi de vorbă cu prietena mea, Eliza Brătianu O doamnă pentru care am avut întotdeauna mult respect Și de care chiar mă cam temeam M Mă întrebă de ce nu făceam cu tare lucru Și eu o răspuns ușuratic Pentru că nu sunt deșteaptă Prietena mea se întoarse și se uită la mine cu ochii pătrunzători N-ai dreptul să spui așa ceva Ești plină de deșteptăciune Dar ești prea leneșe ca să te slujești de ea Ia încearcă și vei vedea câte lucruri vei putea face când vei înceta de a fi leneș. Această nemiloasă mustrare mă puse pe gânduri Deșteaptă? Eram eu oare deșteaptă? Niciodată nu mă privisem în această lumină Era un punct de vedere nou Îmi deschidea o zare nevăzută încă și neghicite nădești Deșteaptă? Să fie adevărat? Eliza vorbise cu atât autoritate Apoi adăugase că sunt leneșe Prea leneșe ca să mă slujesc de inteligența mea Leneșe, poate că eram. Aceasta arată pe deplin felul cum gândeam despre mine însă. Nu aveam nici cea mai mică năzuință de a-mi încerca a mea minții. Aveam a plecare numai pentru o singură artă, pentru pictură. Bineînțeles îmi plăcea și cititul, dar mă simțeam mai mulțumită cu penelul în mână. Atât dăchi cât și mine, ca multe alte femei din familia regală engleză, precum împărăteasa Frederica și Louise, ducesă de argil, Acestea adevărate artiste, aveam talent pentru pictură și desen. Luasem câteva lecții foarte bune cu o doamnă care fusese profesoara soacrei mele, Rot Mercier, renumită pentru pictarea florilor. Tehnica ei în acuarelă era fără pereche și o aud încă spunând «Pictez cu apă curgătoare. Cu toate că n-am avut-o pe lângă mine decât timp de șase săptămâni, ne-a dat învățături temeinice. N-am uitat niciodată principiile ei, care mi-a fost o staturnică temelie în toți anii cât am mânuit Penelul. Răt Mersie era neîntrecută și florile ei erau fără seamăn.